Buonasera e buon ascolto. Da Onda Rosso 87.9, entropia massima come ogni lunedì, avevamo annunciato una piccola modifica del nostro calendario di trasmissione perché eh, è appena terminato il convegno di Torino. Voi direte quale convegno? Beh, se non avete ascoltato le eh, puntate precedenti, adesso ascolterete quello che ci dirà Daniela eh, che è appunto appena tornata dal capoluogo piemontese. Buonasera a tutte e a tutti. Comincerò così: in principio non c'era niente se non sussistanaco: la donna ragno, la donna pensante, la donna pensiero. Nessun'altra creatura vivente, né uccello, né fiera, né pesce viveva ancora. Nell'oscura luce viola che splendeva all'alba dell'essere, la donna ragno tirò un filo da est a ovest e un altro da nord a sud. quindi sedette sui fili e a, che aveva appena filato attraverso l'universo e cantò. E nel cantare nacquero due figlie, Uzzet, che era la madre del popolo, de dei Pueblo, e Nauzet che divenne la madre di tutti gli altri popoli. La leggenda eh, narra di questa creazione al femminile e ho voluto cominciare così perché questo convegno ci riporta... all'inizio, al principio, quando c'erano le madri. In questo congresso abbiamo avuto modo di eh, dialogare con donne che sono venute dal Sudafrica, donne che sono venute dalla Cina, eh, vicino al Tibet, e che rappresentano delle cosiddette minoranze, quindi delle popolazioni che noi occidentali potremmo definire eh, primitive. ma che invece ehm, ci hanno eh, regalato, donato, eh, l'essenza eh, di, di come eh, potremmo vivere sul, sulla nostra terra. Ci vuoi ricordare il titolo di questo convegno certo. e chi ha voluto organizzarlo? Certo. Allora, il titolo era, ed è, Cultura indigene di pace, donne e uomini oltre il conflitto. L'ha organizzato l'associazione Laima che da molti anni si occupa eh, di questi aspetti, del matriarcato, della gilania e dell'essenza delle donne con gli uomini a fianco. Vorrei usare l'espressione della organizzatrice Morena che è un'artista. Eh, a fianco eh, a molte donne presenti a questo convegno c'erano molti uomini, come dice Morena, che hanno il coraggio di guardare negli occhi la medusa. E quindi questo è un po' l'essenza e l'emozione di questo convegno che ci ha uh, unito eh, e eh, eh, intessendo eh, rapporti e relazioni tra tutte le donne e anche molti uomini presenti a questo convegno, di tutte le nazionalità, mh, di molti luoghi della, della nostra meravigliosa penisola Uh, riallacciando uh, un canto e una danza che si pensa perduta ma che invece non lo è perlomeno a torino era presente era presente e, um, abbiamo parlato di molte cose uh, la prima il primo aspetto fondamentale uh, forse diciamo la presenza più uh, forte eh, è stata quella delle eh, donne coesan che vengono dal Sudafrica e delle donne eh, cinesi eh, le, che appartengono a un'etnia minoritaria che si chiama moso e vivono vicino al tibet in un luogo incantato vicino a un lago e vicino ad un meraviglioso eh, meravigliosa montagna che loro considero considerano la loro divinità una dea femminile e ci hanno narrato della della loro struttura societaria che è completamente differente da quella in cui viviamo noi è una, eh, sono società eh, matriarcali dove prendo eh, l, diciamo l'insegnamento della della di una delle ricercatrici eh, che dice matriarcato nel senso di eh, inizio delle madri cioè arche non come dominio ma come inizio principio e centralità del della madre c'è forse una telefonata allora abbiamo una telefonata pronto è pronto sì pronto. sei in onda puoi parlare eh, io sono Monica e siamo da Roma E volevo fare a Daniela due domande sulla conferenza di Torino sulle culture indigene di base e volevo sapere eh, in particolare che cosa eh, di importante secondo lei avevano detto queste donne moso di cui appunto stava parlando e in secondo luogo se era possibile dire due parole su eh, un laboratorio che ho visto nel programma che era su zilania e decrescita Poi dobbiamo un po' parlare di questo grazie a te grazie Monica eh, diciamo che la, la rappresentanza delle donne Moso è stata quella più colorata se vogliamo perché eh, avevano dei vestiti meravigliosi e intonavano canti fantastici e ci hanno insegnato anche delle danze e cosa hanno detto di, di importante? ci hanno raccontato eh, la, la struttura della loro società La, è una società, dicevo, matriarcale dove eh, le donne eh, hanno un ruolo molto importante e eh, soprattutto la donna saggia, la donna anziana, la madre eh, che tiene conto eh, della famiglia e del clan E gestisce le risorse dell'intera in, dell comunità del clan, perché non esiste una proprietà, una proprietà privata, esiste una mh, condivisione dei beni che eh, vengono distribuiti eh, in maniera eh, equa a seconda i bisogni eh, dei partecipanti alla famiglia e al clan. Quindi viene riconosciuto ampio Io direi potere uh, a questa, uh, alla donna più anziana del clan. L'aspetto uh, che in un certo senso ha suscitato più meraviglia uh, è stata um, quando le, le nostre uh, giovani ragazze ci hanno raccontato della vita sessuale uh, e della, del fatto che non esiste uh, in, questa comuni in queste comunità il matrimonio. E, e quindi ehm, diciamo i rapporti sessuali vengono vissuti in maniera molto libera eh, dalle donne che scelgono di ehm, avere rapporti sessuali e d'amore con eh, i propri compagni i propri uomini ma che eh, la mattina ritornano a casa della madre quindi Eh, le figure femminili all'interno di queste famiglie eh, vivono a fianco a figure maschili che sono gli zii e i fratelli, mentre i propri compagni ritornano eh, presso la propria madre. Quindi c'è una eh, divisione da questo punto di vista, ma che garantisce la, mh, la continuità della famiglia perché è uno dei valori più importanti la famiglia all'interno dei vari clan e questa modalità ci hanno spiegato eh, fa sì che in queste società non esiste la violenza all'interno delle case e, um, c'è un rapporto um, amorevole direi eh, i figli vivono con le madri e sono delle madri e, E poi di, loro hanno, hanno spiegato che eh, essendo la famiglia un valore molto importante, eh, non, non gli sembra corretto che venga ehm, inclinato eh, dai rapporti amorosi che invece sono instabili. Quindi secondo me è una grande saggezza da un certo punto di vista, perché eh, l'amore finché c'è va bene, ma poi ognuno ritorna a casa sua, ogni mattina. Allora facciamo una pausa musicale a questo punto eh, vi ricordiamo il numero di telefono 06 49 17 50 se c'è qualcuno che ha da fare delle domande o delle considerazioni eh, può chiamare intanto ascoltiamo appunto canti di liquore musica dei poveri. che eh, se è la prima volta che si ascolta questa, eh, questo tipo di società eh, una persona può rimanere diciamo basita e, però eh, vedere i volti delle ragazze che sono venute da noi eh, fa emergere quanta eh, serenità e tranquillità esista in questa popolazione che è una minoranza del popolo cinese E vorrei precisare che all'interno di queste famiglie mh, non manca la figura maschile. La figura maschile, chi segue i figli e le figlie, eh, è sono gli zii, quindi eh, c'è un equilibrio eh, tra la presenza eh, femminile e la presenza maschile. E, e la, la cosa eh, che ci hanno appunto raccontato eh, le ragazze è che eh, all'interno di questa società non esiste la gelosia e non esistono atti di violenza nei confronti delle, delle donne eh, né nei confronti degli uomini gli uomini si dedicano molto al, alla pesca Le donne alla tessitura, e, e, le, e, e molte donne sono eh, anche i capi del villaggio o i capi della famiglia, però c'è un equilibrio fra le due energie, maschile e femminile. Non c'è eh, arroganza e dominanza delle donne sopra gli uomini. E, e questa è una di queste eh, diciamo eh, società. Uh, che si sono uh, sono vecchie di più di 2000 anni e poi un'altra uh, società di cui abbiamo parlato nel congresso uh, è stata la, la ricercatrice americana Peggy Sandy a portarci uh, quest'altro quest'altra esperienza lei vissuta uh, a Sumatra per moltissimi anni ed è la popolazione dei Minangabao Anche questa popolazione, che invece è molto numerosa perché arriva quasi a 6 milioni di persone: si trova nel sud, a sud di Sumatra, eh, conduce anch'essa una vita, eh, una società, è una società eh, matriarcale ma e matrilineare, quindi la discendenza eh, viene passata da madre a figlia, e, e anche i beni sono passati da madre e figlia. Ma mh, la cosa molto interessante eh, sono le religioni. Nella popolazione, eh, ne, eh, dunque, i Moso eh, sono una popolazione eh, se vogliamo buddista, anche se inizialmente mh, forse era animista, e comunque eh, praticano una religione spirituale eh, e di amore nei confronti di Madre Natura e della Dea della montagna. mentre eh, i Minangabau che si trovano in, uh, a Sumatra uh, sono uh, di origine musulmana e questo non preclude sia nell'un caso che nell'altro che la donna è al centro della società e, e, e sono a capo. Quindi mm, ci siamo poste eh, la domanda come mai in eh, luoghi e eh, dove eh, ci sono religioni eh, che per noi apparentemente possono sembrare maschiliste in realtà poi si verifica eh, la possibilità dell'esistenza di queste società che durano da millenni mentre ehm, all'interno del nostro mondo occidentale questo non si è verificato questa è una domanda che lascio perché non saprei come rispondere Um, un altro aspetto uh, importante è um, come si pongono queste società all'interno uh, del percorso diciamo che tipo di mercato hanno quindi uh, vivono all'interno di un sistema capitalista oppure no allora per quanto riguarda i moso eh, per molti anni eh, non sapevano nemmeno che esistesse un altro mondo e un sistema capitalista hanno soltanto avuto rapporti con eh, le guardie rosse eh, perché eh, Hanno provato eh, a, a farli sposare. Quindi sì, hai... Diciamo, scusami, sì. non tutti sanno della rivoluzione culturale, delle guardie rosse. Allora <ride> parliamo degli anni 60, sì. la rivoluzione culturale fu lanciata da Mao Zedong nel 66 per contestare la linea del partito, di cui lui peraltro era pure presidente. Le guardie rosse erano i più giovani, diciamo i rivoluzionari, le, le truppe d'assalto di questa... Nuova linea eh, che andava a contestare il partito e, e andava in tutto il paese per eh, mh, lanciare, insomma, questo, questo nuovo, eh, questa nuova linea politica, nuovi comportamenti e anche appunto in queste regioni remote. No? Esatto. E quindi in questo caso ci hanno raccontato eh, che eh, hanno eh, cercato anche in maniera violenta. Eh, Che le persone si sposassero. Lo hanno fatto per un certo periodo, dopodiché passata la, la tempesta ognuno è ritornato a casa sua e quindi vuol dire che eh, i compagni, i mariti sono ritornati a casa delle madri. Quindi silenziosamente loro hanno agito nel conflitto questa modalità di sottrazione iniziale per poi riprendere le antiche tradizioni del, del loro popolo. Quindi questa popolazione eh, è vissuta in, una, eh, in un tipo di mercato che io non, non, non, non chiamerei capitalista ma anzi definirei eh, solidale, eh, forse di scambio e eh, di grande cooperazione e collaborazione. Quindi non, non c'è stata una presenza del, di un sistema capitalista. Mentre eh, diceva la ricercatrice eh, Peggy Sunday che eh, i Minangabau vivono all'interno di un sistema capitalista. Nel senso, lei l'ha inteso perché usano la moneta. Ma questo è avvenuto soltanto di recente. Prima vivevano in una, con una modalità di scambio. Però da un punto di vista economico, vabbè non dovrei dirlo io in presenza di Alberto, comunque <ride> se dico una stupidaggine mi correggerà, diciamo la moneta di per sé non significa automaticamente un sistema capitalista, no quindi è l'accumulazione forse l'essenza di sì, questo, queste eh... sono società egualitarie in cui sì. l'accumulazione c'è o non c'è? Sì, allora, lei... Eh... alla domanda che gli è stata posta eh, proprio sul sul sistema capitalista ha risposto in questo modo logicamente è una ricercatrice una sociologa antropologa e quindi ha risposto in questo modo e per quanto riguarda l'accumulazione eh, dico Ho verificato, leggendo appunto i testi, che non esiste un'accumulazione, nel senso che intendiamo noi, cioè quella che riconosciamo all'interno del sistema capitalista. Quindi eh, potremmo anche dire, allora no, non, non, fanno, cioè non agiscono all'interno del sistema capitalista. Sicuramente eh, non lo è perimoso. Uh, Sumatra um, ha a fianco popolazioni che invece sono di tipo capitalista, quindi forse dipenderà dai vari dai villaggi, come, come reagiscono i villaggi, perché la popolazione dei Minangabau è molto elevata, sono quasi 6 milioni di abitanti, quindi magari ci saranno delle differenze. Mm, eh, questa, secondo me, è la, la parte più interessante, forse non la più affascinante, ma la più interessante. da un punto di vista nostro che invece siamo soggetti a questo tipo di dominazione e di sfruttamento e eh, come si può eh, resistere, coabitare o anche contestare questo sistema eh, senza venire meno a questo tipo di tradizioni perché diversamente... L'impressione che alcuni potrebbero avere è sì, fantastico, eccezionale questi popoli, ma sono residuali, sono piccole situazioni che possono sopravvivere solo finché vengono preservati diciamo, i contatti con quello che è il mercato, lo Stato, la, insomma il sistema come lo conosciamo noi. Mm, allora, queste popolazioni non, non sono eh, rivoluzionarie, ma lo sono. nel senso che eh, comunque portano avanti eh, il loro stile di vita, le loro modalità, le loro tradizioni, la loro spiritualità. Ed è la stessa spiritualità che a queste popolazioni da, da molta forza e molta resistenza. Però mm, parlare con, con i termini eh, che usiamo noi non... Eh, non chiarifica le loro posizioni secondo me. Io ho notato che eh, ci sono state diverse domande eh, quando appunto ieri mattina e mi sono resa conto che anche se eravamo consapevoli, conoscevamo il nostro, il nostro potere di donne, però eh, la visione del pensiero eh, duale, cartesiano e occidentale in alcune circostanze ha prevalso e quindi alcune domande eh, le, le giovani Moson non le capivano. Quindi eh, anche questa visione che tu porti, eh, probabilmente eh, loro non, non, non, come se non fossero in grado di recitare. Come quando si parlano due lingue diverse, se non c'è un traduttore è difficile no? comunicare. Sì. e quindi non so se è giusto parlare di, eh, di resistenza o di lotta eh, è vero che il sistema capitalista per esempio all'interno eh, cioè nei luoghi dove si trovano i mosi moso, eh, sta entrando e sta entrando eh, con una modalità apparentemente innocua ma in realtà non lo è che è il turismo questo sta facendo modificare Le, le abitudini soprattutto perché la, diciamo le popolazioni eh, cinesi eh, stanno entrando nei loro territori per, perché vogliono investire per fare profitto quindi parliamo soprattutto di un turismo interno un, di cinesi uh, in questa provincia cinese, per più che ora. di occidentali sì, no? per ora sono uh, sono cinesi quindi interni però cinesi nel senso dei Han, l'etnia maggioritaria la, no? sì sì, Han Sì, sì, hanno parlato proprio della del popolo Han. E sì, sono i cinesi. E perché loro invece hanno sono un'etnia minoritaria all'interno della Cina. Comunque sono cinesi, ma sono moso E quindi parlano sia il mandarino sia il moso E quindi lo, eh, noi abbiamo eh, fatto emergere questa preoccupazione perché hanno costruito, per esempio, una strada, un'autostrada Eh, che ha ridotto di molto le distanze prima si percorreva quel pezzo di strada in un giorno, ora in tre ore Ma loro non sono sembrate preoccupate perché sono duemila anni eh, che sono lì e che continuano a mantenere quella, quella tradizione e, mh, e non sono per niente spaventate Ma loro per esempio si spostano? Utilizzano i mezzi moderni? Eh, no, no, no, ecco. no. Un anno fa mi ha raccontato la studiosa Francesca Friedman, eh, Friedman se eh, avevano problemi che dovevano andare a spostarsi per motivi di salute, usavano una barca, non hanno macchine. Non hanno, non hanno macchine. Diciamo che l'autostrada è stata aperta per i turisti. hanno aperto un aeroporto hanno aperto l'autostrada per i turisti perché era quasi inaccessibile i loro paesi erano quasi inaccessibili con strade non eh, st eh, sterrate praticamente e loro oh, spesso vanno a piedi quindi hanno un tipo di vita veramente sostenibile perché sia il lago, sia la montagna sia i luoghi che, che si trovano vicino ai loro villaggi sono incontaminati e vogliono mantenerli incontaminati Certo, bisogna vedere se il governo centrale o provinciale glielo permetterà questo diciamo è un problema che hanno vissuto in passato altre sì. popolazioni colonizzate sì. eccetera e quindi è un pericolo reale no È un pericolo reale Eh, ma loro insomma, sono consapevoli e hanno, e hanno, eh, e hanno per esempio eh, preso la decisione di continuare a studiare, di studiare, di mh, far sì che gli altri sappiano di, questo, di questa società per, eh, perché più si sa e più eh, pensano che possa essere difesa. Ecco, hai parlato di studiare, ma i giovani o meno giovani Moso eh, vanno a studiare nelle città Han oppure rimangono nella loro comunità? Eh, alcuni rimangono nelle comunità e altri vanno a studiare nelle città Han, uh -huh. ma mh, hanno un, una tempra, un tessuto e un senso diciamo, di appartenenza fortissimo. Anche quelli che vanno che ne so all'università, poi tornano comunque alla comunità, non, non rimangono nelle città? Eh, guarda, eh, non ti saprei dire eh, con che percentuale e in quale misura, eh, però eh, la ragazza, che la più grande in realtà ha due figli, Eh, ha deciso di andare eh, in un villaggio vicino al suo eh, per far studiare i suoi figliolini piccoli, mi ha detto appena finiscono io ritorno nel, nella mia città, nel, quindi nel villaggio, perché lì ho un compito da portare avanti. Questo ti posso dire di lei, poi di tutti gli altri non, non so, però c'è forti, questo fortissimo senso di appartenenza. e allora facciamo una seconda pausa musicale l'ultima, ricordiamo ancora il numero di telefono per chi volesse intervenire 06 49 17 50 mi secca che ad aprirti gli occhi debba essere io ma il concetto di denaro sporco nacque quando la chiesa cattolica fece il suo ingresso nel mondo bancario 300 anni fa eh, eh, eh. Eh? Mono au fin n'y a pas que j'ai promosé ma pareille N'y a pas tant Ma Al dito del veleno delle speranze, lo spettacolo serale della pietà. Malfattori e malfamati, santificati a fare in produzione tragedia. La sacra sindrome a pagamento, la nominata delle terre della cattiva fama. Sotto controllo beato, sotto controllo sanitario obbligato. Hanno croci vaccino e carro armato. Hanno il detersivo giusto per dove hanno sporcato. Lascia stare, non farvi troppi viaggi, siamo noi selvaggi. Lotta per mille mie deficienze. A capire le tendenze annuali delle beneficenze. Nuovi Ordine dell'ingranaggio, missione bancaria, missione umanitaria, gente che salta in aria, beate radiofrequenze, fanno più morti della malaria. nelle sì, beneficenze, lotta per me della maleficenza, dei danni c'è una lunga lista, larghe la bocca per mangiarmi la testa dell'esorcista, malattie contratte, migliaia. La truffa e ci pienti la burla Come principio attivo questa vocale corda che urla Ogni ingannatore con il denaro copula Il doppio petto sotto la tonaca Ogni potere ha la sua cupola Ogni fulmine alla sua nuvola Otto come percentuale di carità Per pulirti la coscienza nell'aldilà Un contributo per questa scienza Otto su mille ce la fa Un aiuto a potenziare la missione del pastore al suo gregge Il segreto del sagrato qui non regge Padre gangio a mamma regge, e spirito santo Volume alza questo canto Quando l'apocalisse tarda ad arrivare Qualcuno la deve alimentare è una lunga storiella che ti insegnano la scuola elementare Sono i prezzi da pagare Se questa terra è vuol vuoi calpestare Non ho fatto per vivere cercano poco trovano, guarnigioni a controllo di guarigioni delle regioni come batteri fanno da padroni, risposta e botta per mille lotta, monetine brillano come scintille, una percentuale caritatevole, dove non piove fanno tegole, del deserto seminano regole, anelli d'oro brillanti ai e capitelli, si mangiano i soldi degli orfanelli. papale papale come stanno le cose, per un bambino offeso c'è un popolo obeso, per una nuova chiesa che canta c'è una tribù che manca, cade la pioggia e bagna tutto, la capanna la cattedra, la cattedra La banca adesso adottene a distanza che ti tengo un po' di compagnia dentro la tua stanza. 8 oh, per mille le beneficenze, oh, rotta per mille la maleficenza, 8 oh, per mille la beneficenti, oh, 80 per mille la macchina. Allora, questo uh, percorso mh, delle culture indigene di pace mh, mi fa notare Giangi non è un uh, percorso, mh, diciamo. archeologico-antropologico, perché all'interno uh, del, del, con, del convegno uh, si sono fatte anche delle, delle proposte e, e anzi sono emerse, uh, son, sono emerse le potenzialità Di, di queste culture e di queste società eh, che basano eh, la loro eh, vita su, eh, sul materno, sull'accoglienza e sulla cura. Allora, da questi aspetti, da questi valori, noi dobbiamo, così come io ho fatto nel, nel laboratorio eh, Il respiro profondo di una nuova era che ho presentato eh, sabato a Torino, eh, estrapolare... questi valori che sono contenuti uh, all'interno di questi modelli uh, femminili di mh, di vita per portarli uh, mh, nei percorsi di costruzione di uh, delle nostre so delle società alternative Questo è il lavoro che ho fatto all'interno del, del laboratorio. Un laboratorio che è stato molto mh, corporeo eh, ma che eh, mi ha permesso eh, e ha permesso sia a me che a Alberto Castagnola di trovare le connessioni di, questa, eh, eh, società, di queste società antiche Eh, con i, pro, i nostri processi eh, di costruzione delle società alternative ai, al sistema capitalista al sistema occidentale cioè questo è il ragionamento vediamo se riesco a farlo se il sistema eh, capitalistico è un sistema androcratico che fa emergere e ha fatto emergere per 5.000 anni valori eh, di dominazione di guerra, di, di conflitti, di tecnologia eh, della distruzione e dobbiamo analizzare e sviluppare eh, società della, della decrescita, perlomeno questo è il caso che, che mi riguarda, o società alternative o società sostenibili dove ehm, va eh, fatta riemergere ehm, la, la cura l'accoglienza, eh, la collaborazione, la solidarietà, riducendo l'accumulazione. È su questo, eh, su questi processi che noi dobbiamo lavorare. Cioè i modelli eh, attuali di eh, dominio eh, devono assolutamente essere accantonati in tutti i vari livelli e in tutti i vari processi, perché di fatto non non, non si verifica questo. C'è ancora una forte eh, predominanza uh, dell'emisfero maschile e della ragione. E va fatta emergere mh, nella costruzione delle alternative l'aspetto uh, del femminile che è presente in, nelle donne ma anche negli uomini, se lo sanno ascoltare. Uh, so che è, una, un, cioè è un processo, nel senso che ci stiamo lavorando. È una uh, sorta di intuizione che ho avuto io, così come hanno avuto anche altre uh, donne presenti alla conferenza e uh, sulla quale stiamo cercando di, di portare uh, un contributo fattivo, cioè bisogna effettivamente agirlo e provarlo. E nel laboratorio abbiamo provato e sperimentato uh, questa possibilità. Uh, In che modo? Eh, costruendo, eh, mi verrebbe da dire, facendo la prova della costruzione dei clan, se vogliamo, eh, per trovare la collaborazione, eh, per lavorare eh, eh, poi eh, all'interno del percorso che avevo preparato, degli vari step, per arrivare... Ehm, alla costruzione di, di società gilaniche e, e della decrescita. Cioè è, è stata una sorta di gioco, una so, sorta di sperimentazione. Allora, in quel contesto ci siamo riusciti. Penso che ci siamo riusciti, anche se eravamo 60 persone, a partecipare al laboratorio, perché eh, questa è una riflessione, conclusione, valutazione mia, perché in quel cerchio di 60 persone ciascuno di loro era consapevole, sapeva ascoltare, Uh, aveva fatto uh, magari dei processi e dei percorsi profondi e quindi uh, uh, la dinamica uh, della costruzione dei, dei gruppi ha funzionato. In realtà penso che la nostra società, cioè la società occidentale, non è pronto, perlomeno non tutti noi siamo pronti a fare questo passaggio però eh, sapere che c'è questa possibilità ci dà grande coraggio nel senso che le donne presenti eh, e anche gli uomini sapevano che mh, i mondi possibili si possono costruire gli altri mondi possibili e questa può essere una possibile via non l'unica perché niente è unico Mi veniva in mente un'osservazione, un pensiero, insomma, quando tu parlavi del, di come contrastare il capitalismo. Credo che la faccenda purtroppo sia più complicata e più antica, perché perlomeno per quanto riguarda il nostro mondo, data dall'epoca delle invasioni indoeuropee e quindi dalla distruzione delle società matrilineari. che esistevano in europa ma stiamo parlando di 8.000 10.000 anni fa il capitalismo non risale così indietro nel tempo diciamo che secondo alcuni si può parlare di una forma di capitalismo con il colonia con la, da partire dalla scoperta dell'america il colonialismo eccetera anche se la, la, la Diciamo la versione più accettata è quella che la fa risalire alla rivoluzione industriale del Settecento. Quindi il problema è più antico e risale appunto a questa dominazione androcratica. da cui poi sicuramente sono state gettate le basi per il capitalismo, cioè sì. il capitalismo non avrebbe potuto progredire se non ci fosse stato questo dominio. Però, ecco, appunto, sì. magari fosse solo che già è bello complicato abolire il capitalismo. Sì, ma, sì, sì, sì no? no, no, certo, è chiaro, parlavo del, del sistema capitalista, ma in realtà... Eh... Tutte le donne presenti al, al convegno a Torino eh, conoscono benissimo i quattro passaggi delle invasioni indoeuropee e dei kurgan e della, della modifica di, quella, di quel tipo di società che Ryan Esler chiama la società de, eh, gilanica o del piacere alla società del dolore, cioè quella del dominio. Quindi lo sappiamo, lo sappiamo bene. Eh, mi viene da dire che mh, Il, diciamo la fase, eh, quella del capitalismo che noi conosciamo, è l'ultimo stadio, forse il più eh, agguerrito e il più acceso, di quel sistema androcratico che è nato più di 5.000-6.000 anni fa. Anche il più, distruttivo, è se più solo, distruttivo, se distruttivo, se Se noi pensiamo alle armi distruzionali, te alla tecnologia. Guarda, mi viene da, da citare una frase, mi sembra che sia Bacone che dice. che bisogna estorcere... Che non era un compagno, eh, per era... <ride> chi non lo conoscesse. Dice, bisogna estorcere alla natura tutti i suoi segreti. Ed è l'esatto contrario di quello che, che, per esempio, ci hanno raccontato le donne presenti al convegno. Quindi c'è proprio um, da, ri da rivedere i modelli, da rivedere i modelli, tutti i modelli, e da... Um, approfondire mh, riconnettersi con con tutte le donne che hanno dimenticato completamente questa storia di quando noi avevamo eh, questo eh, eravamo al centro perché erava, eravamo tutte madri quindi eravamo al centro e, e da qui partire eh, da, um, sia proprio politicamente per eh, per procedere cioè c'è una possibilità cioè io l'ho percepita Uh, però uh, la strada non è, non è per nulla facile quindi cioè, sono, uh, oggi mi sento di dire che sono uh, molto ottimista perché mh, è come se uh, uh, si, si stia crescendo in questi ultimi anni un movimento uh, nuovamente femminista ma con una consapevolezza più allargata E eh, eh, devo dire che mh, ho percepito una cosa in questi tre giorni: eh, che nella, ehm, nella famosa frase delle donne femministe, mh, mi ci metto anch'io eh, il, il personale politico, eh, le donne eh, sudafricane hanno detto abbiamo dimenticato, le donne europee hanno dimenticato di metterci anche la parte spirituale. c'è questa connessione con il sacro della natura e forse questo fatto ci ha impedito uh, di… no io ho avuto proprio questa sensazione, cioè questo riconnettersi con, uh, con, con la natura che è, per no... che è mancato. perché eh, noi venivamo da una scuola eh, comunque materialista. Beh, Anche perché lo spirituale è stato in, nella maggioranza dell'umanità un monopolio della religione, esatto. delle chiese, dei sacerdoti, certo. e quindi la contestazione di quello ha portato certo. con sé anche tutto certo. lo spirituale. No? E Infatti la, la donna, la capo tribù, che è anche una sciamana, ha detto dovete eh, ricordarvi che lo spirituale non è la religione. ce lo ha proprio... aprite il cuore. Questo è un concetto su cui penso si potrebbe discutere a lungo, forse sì. sarebbe anche il caso di farlo. No. Va bene, allora io penso... volevo chiederti di concludere, se vuoi, diciamo, nel raccontarci come vi siete lasciati, con che... non dico programma, ma insomma un altro appuntamento, un modo di procedere, un arrivederci. Ci siamo lasciati con lacrime e sorrisi. con la voglia di continuare ehm, a interrogarci su quello che noi donne possiamo fare per, per la, la nostra magica sfera che, che è il nostro mondo, il nostro pianeta. e In realtà eh, molte di noi sono già connesse e collegate in rete, stiamo portando sui territori questi argomenti che sono connessi mh, anche all'arte, per esempio, perché c'erano moltissime artiste. E, e quindi a, a continuare a svolgere il nostro lavoro il nostro compito, ehm, rivederci magari fra un anno ehm, e comunque lavorare sui territori, questo è quello che comunque già stiamo, stiamo facendo però per noi è stato anche un momento di incontro e di festa e se se mi vuoi chiedere se c'è un progetto politico eh, io penso che questo è già un progetto politico Bene, sono tante le cose che hai detto, tutte interessanti e quindi sono sicuro che lo riprenderemo anche se non ci sarà prossimamente un convegno tutta questa, questa discussione. Quindi grazie a Daniela, anche Buonanotte. Ad, ad Alberto che però è stato silenzioso quest'oggi, <ride> quindi lo sentiremo alla prossima occasione. Dunque lunedì prossimo si parlerà di clima. che è una delle crisi eh, incombenti insomma in parte già in atto e speriamo appunto di darvi qualche contributo eh, interessante per la riflessione ma soprattutto per la azione. Questa è una rossa 87.9 in FM, buona serata e restate all'ascolto.